și, în și pe pământ, el tată, și sfânt. Vă aducem, iubiți ascultători, programul LED 051 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, prin preotul Valeriu. Vă aducem, iubiți ascultători, vestea cea bună a lui Dumnezeu, așa cum o găsim scrisă în Evanghelia sa, însoțită de câteva gânduri, de câteva meditații, întocmite de un credincios slujitor al lui Dumnezeu. Studiul cuvântului lui Dumnezeu, pe care îl parcurgem împreună de o bună bucată de vreme, ne aduce astăzi, iubiți ascultători, în fața textului de la Evanghelia după Luca, la capitolul 3, a cărui citire ne vom începe cu versetul 38. Desigur, suntem nerăbdători să aflăm noi vești despre Delia, care, ca o dovadă puternică a întoarcerii ei la Dumnezeu, ardea acum de dorința de a aduce și pe alții la Domnul. În lecțiunea trecută, am întâlnit-o în Închisoarea în care era condamnat pe viață fostul ei prieten Daniel, căruia se dusese să-i vestească pe cel care a făcut-o fericită cu adevărat aici pe pământ și pentru toată veșnicia. Subtitlul se apropie sfârșitul, povestitoarea ne relatează următoarele în continuare. Cât a stat acolo a avut prilejul să mărturisească pe Domnul Isus și mântuirea adusă de el aproape la toți întemnițații. Un mare număr dintre ei o cunoscuse în stare ei de decădere. Alții au auzit vorbindu-se despre ea, așa că toți au ascultat cu mare interes mărturia ei despre Domnul Isus. La întoarcere, Delia a vorbit foarte puțin despre ea. În schimb, inima ei era plină de recunoștință față de Dumnezeu, care lucrase prin ea și lui îi dădea toată gloria. Eu știu că de la mine nu este nimic," spunea cu ochi în lacrimi, ci de la Domnul Isus, care a făcut totul pentru mine," Pentru că, într-adevăr, eu nu pot niciodată să uit trecutul meu. El mi ajută să recunosc că nu sunt nimic, ci El este totul. Sănătatea ei a fost totdeauna șubredă. În noaptea care a urmat după sosirea ei, a vărsat mult sânge. Din plicina aceasta a rămas multe zile palidă și nemișcată, dar mângâiată și liniștită. Ce simțire dureroasă mi-a dus gândul apropiate ei plecări. Intrase așa de adânc în inima mea, că mi se părea cu neputință să mă părăsească chiar curând. În picioare, lângă patul ei, nu-mi puteam stăpâni plânsul. Cu toate că, din dragoste pentru ea, încercam să nu mai plâng, de a observat și, apucându-mă de gât cu brațele ei slăbite, mi-a spus cu dragoste, Scumpă doamnă, nu plânge dacă Dumnezeu vrea să mă ia. Gândește-te că dacă El mă ia acum, voi merge în cer cu bucuria unui an de slujire binecuvântată. Da, o slujire făcută așa încât orice credincios ar putea o râvni. Peste o sută de suflete aduse la Domnul în mai puțin de un an, apoi mulți alții atinși prin mărturia ei. Numai Dumnezeu singur știe totul. De Elia, o fată pierdută odinioară, dar în urmă spălată în sângele Domnului Isus, ne face să ne plecăm fruntea de rușine. Nu este oare această istorisire a vieții ei un îndemn să lucrăm cu mult mai multă râvnă pentru Mântuitorul nostru și cu mult mai puțin elan pentru dolari? Într-o zi, continuă povestitoarea, cum am intrat în camera ei, mi-a spus plină de bucurie. Dumnezeu mi-a dat ceva și, pentru că eu o priveam cu nedumerire, s-a destăinuit. Ascultați! În noaptea trecută, neputând dormi, am petrecut tot timpul în rugăciune și am cerut lui Dumnezeu să-mi dea un dar. Și el mi-a dat această încredințare. Mi-a spus așa, aleasă și pecetluită pentru Domnul. Nu este aceasta frumos de tot, iubiți ascultători? După cererea ei, aceste cuvinte au fost scrise cu litere mari și atârnate la capul patului ei. Cât de mult îi plăcea să le privească. Aceste cuvinte aduceau multă odihnă pentru ochii ei slăbiți de suferință. Când o întrebam dacă este încredințată cu adevărat că este aleasă și pecertuită pentru Domnul, fața ei se lumina de o bucurie cerească, arătând astfel cât era de fericită că este în stăpânirea acestei binecuvântări. Iubiți ascultători, alegerea aceasta despre care a aflat Delia cu privire la ea este o alegere care s-a făcut fiecărui credincios, dar vă rog să fiți atenți. Numai aceluia care a fost cu adevărat răscumpărat, nu a aceluia care a auzit despre răscumpărare, a unuia a cărui viață s-a schimbat radical, la fel ca și a Deliei. Delia, după ce s-a întors la Dumnezeu, a avut o viață cu totul nouă care a pus în uimire pe toți cei ce o știau înainte și nu puteau să o mai recunoască. Dacă și tu, iubitul ascultător, care te numești credincios, ai avut în viața ta o schimbare radicală a felului tău de-a fi, dacă înainte mințeai, acum nu mai minți, înjurai, acum nu mai înjuri, dacă înainte invidiei, acum nu mai invidiezi, dacă înainte drăguiai, nu mai drăcui. dacă înainte alergai după lucrurile pământești, acum nu mai alergi după astea ce alergi, după cele cerești, dacă înainte nu puteai să suferi pe cineva, acum iubești pe toți, dacă această schimbare s-a făcut în inima ta, atunci ascultă ce alegere ai tu din partea lui Dumnezeu. La cartea 1-a a lui Petru, la epistola 1-a a lui Petru, capitolul 2, cu versetul 9, ascultă ce spune Domnul despre tine, despre mine, despre toți cei care sunt întorși la El cu adevărat. Spune așa, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Iată, iubiții mei ascultători, iată la ce ne-a chemat Dumnezeu, iată ce ne-a făcut Dumnezeu să fim. Tot ceea ce trebuie acum este să rămânem în această chemare. Iată ce ne trebuie. Când era odată Napoleon pe câmpul de luptă, a scăpat un vacalul de sub control, care a început să fugă în răvaș, era în pericol de a fi răsturnat. Atunci un militar care era foarte dibaci în astroniei caii a pus mâna pe cal și a reușit să-l potărească. La această ispravă minunată, Napoleon i-a spus, treci la loc, capitanei. Și știți ce a făcut acel soldat? Un necărturar, un om cel mai de jos? S-a dus, s-a așezat în rândul capitanilor și capitan a rămas... Pentru că împăratul i-a spus. Vedeți, dacă el n-ar fi crezut spusele împăratului și s-ar fi dus înapoi între soldați, ar fi rămas pentru totdeauna un soldat. No, după ce Domnul Dumnezeu, prin Harul Său cel Mare, ne-a făcut chemarea aceasta în Domnul Hristos și ne-a spus, din pricina lui Hristos, tu ești acum un neam sfânt, un popor ales, o preoție împărătească, nu ne rămâne decât să facem ce a făcut soldatul, să zicem, amin, Doamne, îți mulțumesc, și de acum încolo, în puterea, în tăria, în virtutea chemării lui, să umblăm ca atare. Nu uităm, această chemare, această numire în funcția aceasta nouă, ne vine din partea Celui care zice și se face, care poruncește și ce poruncește ea ființă. Orice poruncă a lui poartă în sinea ei germenele potențialului de putere. Doamne, tată, ceresc, așa să ne ajuți pe fiecare să nu uităm la ce ne-ai chemat, ce ne-ai făcut, tot ce ne-ai dat, imânați de puterea Duhului tău cel Sfânt. Prin rugăciuni și veghere, ajută-ne să umblăm ca atare Amin. Luminat de adevăr și iubire, Luminat de prospântul cuvânt, Vreau, să să drag am simțire, Vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Vreau așa să-ți lujesc pe pământ. Iubiți ascultători, suntem în versetul 38 de la Luca, de la capitolul 3, pe care îl citesc. Iisus, fiul lui Enos, fiul lui Sed, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Acest verset încheie genealogia Domnului Iisus care îl duce până la originea din Dumnezeu. Cu un sentiment de adâncă adorare față de Dumnezeu vom vedea și din însemnătatea acestor nume cât de minunat a alcătuit Dumnezeu planul de mântuire al nostru, cum a făcut ca Domnul Hristos să se nască din toți, să aibă o relație cu toți, ca nimeni să nu poată spune, eu sunt prea păcătos să vin la Dumnezeu. Iacă Dumnezeu în bunătatea Lui cea mare, a trimis pe Domnul Hristos, care s-a făcut una cu toate categoriile de păcătoși, ca nimeni să nu aibă scuză înaintea Lui să spună, Doamne, n-am venit la Tine, că am fost prea păcătos și n-am putut să vin din pricina aceasta. Iată, Domnul Isus, s-a făcut una cu toți. El, Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut desăvârșit una cu noi, ca să ne poată face în mod desăvârșit una cu El, cu Dumnezeu. În ființa sa, Domnul Iisus trebuia să reunească, într-o formă personală, dumnezeirea cu omenirea. Mântuire înseamnă unirea, contopirea omului cu Dumnezeu, unirea creaturii cu creatorul ei. Vorbind despre acest adevăr, un scriitor creștin spunea astfel. Mântuirea nu e posibilă decât printr-o unire a creaturii cu Dumnezeu, izvorul suprem al vieții sau viața propriu-zisă. Orice altfel de mântuire este amenințată să fie iarăși anulată de păcat și de moarte. Despre unirea Dumnezeierii cu omenirea scrie limpede Sfântul Atanasie cel Mare în felul următor. De aceea s-a făcut această unire, cuvântul întrupat, ca să unească cu cel prin fire Dumnezeu pe cel prin fire om și să se facă sigură mântuirea și îndumnezeirea omului. Cuvântul, Hristos îmbrăcând trupul, a desființat cu totul mușcătura șarpelui din el. Încheia citatul. Mergând pe firul neamului din care Fiul lui Dumnezeu s-a născut ca om, întâlnim fel de fel de ființe, unele mai virtuoase, iar altele mai decăzute, pentru ca în el, în trupul lui Hristos, să fie cuprinse toate stările omului. El a trebuit să simtă toată gama ispitelor și durerilor prin care trece omul, omenirea întreagă, pentru ca să-i poată veni în ajutor, aducându-i o răscumpărare deplină și veșnică. Despre aceste adevăruri putem citi la Epistola către Evrei, capitolul 2, versetul 17, capitolul 4 și în alte locuri din Scriptură. Domnul Isus este, așa cum s-a arătat, desăvârșit fiul al omului și desăvârșit fiul al Lui Dumnezeu. Să continuăm așadar cu spița neamului Lui Iisus Hristos, dezlegând, atât cât Duhul Lui Dumnezeu ne va ajuta și cu această împrejurare, însemnătatea numelor prin care înțelegem planul de mântuire a Lui Dumnezeu. Avem prima dată în versetul anunțat, Iisus fiul Lui Enos. Enos înseamnă om slăbănog putem să vedem de aici că Domnul Iisus a purtat toate slăbiciunile și păcatele noastre în trupul său ca să simtă El ceea ce simțim noi și în felul acesta să ne poată ajuta. Dar nu numai în trupul său fizic a purtat El slăbiciunile, ci și în trupul său spiritual poartă încă slăbiciunile omenirii. Iată de ce noi, mădularele trupului său, trebuie să rămânem totdeauna smeriți și să nu luăm ca un lucru de apucat starea înaltă la care am fost chemați. Să nu fim niciodată judecători neînduplecați cu slăbiciunile aproape lui. Să le purtăm cu dragoste răbdătoare, așa cum ne-a purtat și pe noi Mântuitorul nostru. Pe parcursul vieții mele, sunt de acum peste jumătate de secol, Dumnezeu m-a trecut prin multe împrejurări, atât din punct de vedere fizic, cât și spiritual, pe care, al căror rost nu l-am putut înțelege atunci. Anii s-au scurs. Împrejurările au trecut, Dumnezeu în Harul Lui Mare mi-a dat izbăvire, iar astăzi, când mă trimite la oameni care trec prin aceleași împrejurări, înțeleg bine motivul pentru care am fost trecut eu pe acolo. Căci acum, când mă apropii de oameni care trec pe unde am trecut eu, îi pot înțelege mult mai bine decât ceilalți care doar au auzit despre așa ceva. A citit despre anumite lucruri și a fi trecut prin stările respective, nu are nimic una cu cealaltă. Vedeți dumneavoastră? Astăzi teologia se predă în școli. Dacă atât ar fi suficient să înveți ca să poți să ajun să fii de folos oamenilor, atunci trebuie să știm. N-ar mai fi fost nevoie ca Domnul Iisus să vină pe pământ, căci El cunoștea mai bine decât învățăm noi din școală durerile. Dar ca să poată fi pentru noi un preot milos, și care să aibă milă de slăbiciunile noastre, așa cum este descris în epistola către evrei, el a venit aici, jos pe pământ, s-a făcut una cu noi, dar fără păcat, a simțit, cum se zice, dacă mi este permis, pe propria lui piele toate greutățile și încercările prin care trecem și apoi a putut să aibă milă de noi pentru că el însuși a fost ispitit la fel cum suntem și noi. Ce bine ar fi dacă am înțelege că pregătirea pentru lucrarea lui Dumnezeu nu se capătă în școli. Să nu fiu înțeles greșit, nu am nimic împotriva școlilor, au rostul lor, mi-ar fi părut bine întotdeauna, am dorit să fac mai mult decât am putut și eu să capăt învățătură de la școală, dar ca să poți să fii de folos în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să mergi pe urmele Domnului Iisus Hristos lăsându-te să fii trecut prin împrejurările pe care Dumnezeu le socotește necesare, căci numai de acolo se învață cum să ai milă? Așa spune despre Domnul Isus că el a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit, nu pe băncile școlilor. Pastorul unei biserici s-a simțit într-o săptămână, în cursul săptămânii, foarte apăsat, a fost atât de tulburat, a fost atât de dezorientat din punct de vedere duhovnicesc, încât nu a fost capabil nici să-și pregătească predica pentru duminică. Și a venit duminică, și a venit ora când a trebuit să se suie la amvon. Și a fost acolo cuprins de un întuneric și de o apăsare atât de mare, încât tot ce a putut să le spună a fost un strigăt spușitor, ca acela al Domnului sus de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? La aceasta mai a adăugat, a mai băiguit câteva cuvinte pe care le a mai putut spune în starea aceea și s-a dat jos de la amvon. Ce credeți? La ușă? Îl aștepta un om cu părul făcut voi în cap? cu niște ochi din orbite, încât pastorul a avut un simțământ de frică să se apropie de el. Dar acela a înaintat către pastor, i-a întins mâna și i-a spus, Domnule, dacă dumneata n-ai fi vorbit așa ceva, eu aveam programat ca de aici să mă duc și să mă spânzur. Dar acum știu că mai sunt și alții care trec pe unde am trecut eu, îți mulțumesc că m-ai salvat de la moarte. După aceea s-a întors pe călcăi, a plecat și dus a fost. Pastorul a înțeles că numul acesta s-a făcut lucrarea de a lui Dumnezeu și atunci a zis așa, Doamne, dacă pentru mântuirea unui suflet a trebuit să trec prin încercări grele și zbucium adânc, întuneric, gros, o săptămână întreagă, merită. Și altădată, dacă știi că mai este necesar, du-mă pe unde știi tu, nu mă mai împotrivesc. Iată așa, dar iubiți ascultători, ce ne trebuie? Că toată pregătirea pastorului aceluia, toate diplomele lui n-au folosit la nimic, ci numai faptul că el însuși a trecut prin această împrejurare l-a ajutat pe bietul om în distres așa cum se afla. Ce bine ar fi să înțelegem de aici, după însemnătatea numelui Iisus fiului Enos, Domnul Isus însuși s-a făcut slăbănoc pentru noi și așa s-a putut apropia de noi, la rândul nostru. Să nu respingem din partea Domnului nimic, iubiților. Ascultați-mă ce vă spun, Domnul însuși m-a trecut prin crize materiale, m-a trecut prin crize duhovnicești, m-a trecut prin fel și fel de alte împrejurări, al căror înțeles nu l-am putut prinde atunci, dar acum, după ce anii au trecut și el a găsit cu care să mă izbăvească din multe, îmi dau seama de rostul și de valoarea lor și nu mai îmi pare rău de niciuna. Dacă te afli, iubite ascultător, într-o oarecare împrejurare, nu uita Prima dată slăvește-l pe Dumnezeu și mulțumește că te trece pe aici, roagă să te ajute să înveți lecția pe care trebuie să o înveți și spune-i că la timpul lui, când el socotește că este bine, să te scoată dacă se poate, iar dacă nu, să se slăvească cum va găsi cu care. Fă așa, cuvântul lui Dumnezeu ne arată aceasta, însemnătatea numelui Enos ne arată aceasta, Domnul Isus a făcut-o. Eu ți-o spun din propria mea experiență. Bucuria pe care ai să o capeți plecându-te sub voia lui Dumnezeu, primindu-o așa cum e fără să o înțelegi acum, nu se egalează cu nimic, nici în lumea asta și nici în lumea altă. Pentru că prin această plecare față de voia lui Dumnezeu, nu faci altceva decât să te faci una cu Domnul Iisus Hristos, despre care Dumnezeu spune că în el și-a găsit toată plăcerea. Și fiind în Domnul Iisus Hristos, dăm voie să spun, Dumnezeu vrea, nu vrea, te va place și pe tine din pricina lui Hristos. Fă lucrul acesta și pleacă-te, primește din partea lui tot ce-ți ne Neînțelegeri din partea soției, a soțului, a copii, a copiilor, neînțelegeri din partea societății, neînțelegeri în biserică, lipsuri materiale, boală, suferință, nu uita, pentru toate, du-te prima dată, mulțumește și slăbește și după aceea, că ca potrivit voiei sale, să-ți aducă izbăvirea la timpul său, iar dacă el s-o că este necesar să mai rămâi încă în cuptor să te coci bine, roagă să-ți dea harul și tăria să poți rămâne acolo, să nu fii scos din cuptor ca o pâine necoaptă, că nu mai ești bun de nimic, nu ești bun nici de mâncat, nu mai ești bun nici de frământat, ci trebuie să fie aruncat afară. Domnul să ne dea harul acesta la toți, să învățăm din exemplu din față, să învățăm de la Domnul Isus Hristos, care pentru ca să ne poată pe noi izbăvi, a fost trecut pe aici. El însuși a trecut prin împrejurările acelea critice când a fost despărțit de Dumnezeu din pricina păcatului meu și al tău, dar și atunci el a spus, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. În toată acea împrejurare n-a uitat să se încredințeze Tatălui, iar Tatăl la timpul și la vremea cuvenită l-a scos biruitor din mormânt și i-a dat numele mai presus de orice nume. Aceasta este partea mea și a ta, iubite ascultător, dacă în ciuda tot ceea ce înțelegem sau nu înțelegem, ne plecăm cu mare bucurie și cu răbdare, cu liniște înaintea Lui și lăsăm la îndemâna Lui să facă El ce știe că este bine. Mulțumim Domnului Dumnezeu care în bunătatea Lui mare a lăsat să fie scrise pe paginile Scripturii, spița de neam a Domnului Isus din care înțelegem și mai bine astăzi, cu această ocazie, sub călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, însemnătatea lor și aplicabilitatea lor practică la viața noastră. Numele următor este Iisus Fiul lui Set. Set înseamnă înlocuit, compensație sau mai poate fi tradus prin înlocuitor. Da, așa este Domnul Iisus. El a fost trimis pe Pământ de Dumnezeu ca un nou Adam, ca să înceapă o nouă zidire în locul celei din tâi, distrusă de accidentul păcatului. Dacă prin Adam cel din a intrat păcatul și moartea în lume, prin Adam cel din urmă a intrat neprihănirea și viața în lume. Iar după înălțarea Domnului Isus la cer, prin coborârea Duhului Său cel sfânt care locuiește acum în noi, Lucrarea aceasta se continuă prin noi și prin noi trebuie să intre neprihănirea în lume, să fie împrăștiată în jurul nostru și contaminată lumea aceasta de păcat prin neprihănirea lui Dumnezeu ca să fie sfințiți câți mai mulți și aduși la slavă. Acesta este rostul și chemarea noastră în lume. Iată de ce ne-a lăsat cuvântul lui Dumnezeu în șiruirea neamului Domnului Iisus Hristos aici ca să ne cunoaștem și noi menirea a noi, cei care suntem născuți cu adevărat din el. Următorul nume este Isus Fiului Adam. Adam înseamnă pământeanul sau om. După cum s-a arătat, fiul lui Dumnezeu a trebuit să ia chip de lut, pământean, ca să ne poată da nou un chip dumnezeesc, ceresc. A trebuit să devină el om ca să ne facă pe noi dumnezei, așa cum scrie chiar Sfântul Atanasie cel Mare. Cel de al doilea Adam ca și primul Adam au ieșit printr-o faptă direct creatoare a lui Dumnezeu din mână a totputerniciei sale. Mesia nu aparține numai lui Israel, ci întregii luni păcătoase. El și-a luat trup din toată omenirea. Adam n-a fost evreu, s-ar putea spune după prorocul Mica, la capitolul 5, versetul 2, a cărui obășie se suie până în vremuri străvechi. El, Domnul Isus, a fost adevăratul om, adică cel care privea în sus, după cum ne spune în Evanghelia după Ioan, eu nu fac nimic de la mine însumi, ci fac tot ceea ce văd pe Tatăl făcând. Ultimul nume în spița neamului Domnului Iisus Hristos este Isus Fiul lui Dumnezeu. Iată, iubiților, că totul duce în Dumnezeu, pentru că totul vine din Dumnezeu. Cartea neamului lui Iisus Hristos, după Sfântul Evanghelist Luca, se încheie cu Dumnezeu. Adam este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, omul este de origine divină, numai păcatul l-a scos din Dumnezeu, de aceea Dumnezeu ca să-L aducă iarăși la starea Lui de la început, a plătit un preț de răscumpărare prin moartea Fiului Său, Isus Hristos. La început totul a fost în Dumnezeu și la sfârșit va fi totul iarăși în Dumnezeu, după cum ne arată 1 capitolul 15, versetul 28. Aceasta este chemarea și menirea noastră pe pământ, de aceea după mântuire Domnul ne-a lăsat încă să fim aici pe pământ, ca prin viața și trăirea noastră să arătăm că noi lucrăm, noi facem totul din Dumnezeu, facem totul prin Dumnezeu și facem totul pentru Dumnezeu, în contrast cu lumea care nu vrea să știe despre Dumnezeu, ci ei se poartă ca unii care cred că veșnicele sunt locuințele, așa cum ne arată cuvântul Domnului. Noi arătăm că suntem trecători, suntem niște chiriași, suntem niște venetici aici pe pământ, suntem străini și purtându-ne ca atare, facem mărturie aceasta adevărului lui Dumnezeu, cum că totul trebuie să fie din Dumnezeu, prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu arătând lumii predicând cuvântul lui Dumnezeu care spune că pământul cu tot ce este pe el va arde. Iar când cei din jurul nostru ne văd că noi toate valorile noastre ni le punem în cele veșnice și că pe pământul acesta nu dăm doi bani, cum să zice, avem grijă numai atât să ne putem duce viața de azi pe mâine, ei atunci vin la cunoștința adevărului, înțeleg că într-adevăr există o veșnicie pentru care trebuie să trăiască și încep să ne pună întrebări sunt prelucrați în duhul lor, iar Domnul le vestește mântuirea prin viața noastră. Mare atenție, deci, la felul cum trăim, iubiți ascultători, care suntem răscumpărați cu adevărat al lui Dumnezeu. Cine este acela care, moștenind un palat mare și minunat într-un alt oraș, să se complacă mai degrabă să trăiască într-o cocioabă în altă parte? Dacă avem cu adevărat nădejdea vieții veșnice a unei case minunate, cu ceva care nu se poate compara cu nimic pe pământ, atunci vom trăi în felul acesta, transformându-ne toate valorile noastre în valută cerească. Domnul să ne ajute la așa ceva. Iubiți ascultători, cu aceste gânduri se încheie studiul capitolului 3 din Evanghelia după Luca. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, în lecțiunea următoare, L052, le Vom începe cercetarea Evangheliei după lucat capitolului 4, din care vom găsi noi și noi învățături ale Domnului care să ne umple viața de bucurie, fericire și de nădejde pentru cele veșnice. Cu acestea fiind spuse, ne-am apropiat de încheierea mesajului propriu al lecției L051, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul puțin în care ne-a mai rămas disponibil, dorim să-l folosim, dând citire unei poezii scurte, al cărei titlu este Rămâi tânăr totdeauna, prin care suntem îndemnați la statornicie în lucrurile cele bune. Rămâi tânăr totdeauna cu al inimii fior, ca să-i poți pe toți cei tineri înțelege iubitor. Rămâi milostiv de apururi în al inimii afund. Ca să poți simți frățește lacrimile ce se ascund. Rămâi liniștit oriunde, plin de încredere, luptând, ca să poți fi în inimilor tremurând. Rămâi mulțumit prin toate, necerând și necârtind, ca să fii un frâu la cele ce prea vor și prea sentind. Rămâi bun cu orice semen, bine ori la cine făi ca să poți vedea odată câștigați vrăjmașii tăi. Rămâi vrednic până la moarte, înfrânat și credincios, ca să poți în veșnicie sta la dreapta lui Hristos. Amin.